bigarren aukera bat ere ikusi dezakegu. interneteko elbidea absolutua hartu eta gure aurkezpenean pegatu oso erresa da koneksioa baldin badugu ez badaukaguko koneksiorik ez du balio